Doina pentru dorul venirii Domnului. Doamne, ziua în care vei veni să judeci vii și morții, ai hotărât și semnele venirii tale pe o geană de dor ai pogorât. Doamne, ca împărat peste îngeri și sfinți, pe curcubeul slavei vei străluci și calea cu măslinie apostolilor tăi, cu dor. O vei străjui. Doamne, apele vii din Ierusalim vor izvori La luptă vei ieși, Iar popoarele cu care Ierusalimul Duhului Sfânt Se va război cu prăpădul le vei lovi. Doamne, Tu ești o drasla, Care templul lui Dumnezeu Din inimile creștinilor ai zidit, și poporul tău te-a slăvit și te-a iubit. Doamne, sabia ta împotriva păstorului tău ai ridicat și cuvântul tău: Bate voi păstorul și se vor risipi oile. L-am trăit, dar cu rugăciunile de iubire și slavă ne-am închinat și cu dor toate ți-am dăruit. Doamne, noi numele tău, cu doina de iubire, de credință, și de slavă am chemat, iar tu urechea milei și dușii tale spre noi ai aplecat. Doamne, despre neamul nostru acesta e poporul meu, cu degetul dorului ai hotărât, de aceea Domnul este Dumnezeul meu, cu doine de dor am rostit. Doamne, de povara ispitilor și încercărilor, două treim din oameni au perit, dar pe noi, ca pe argint, ne-ai curățit, și ca pe aur ne-ai lămurit. Doamne, așa cum prin Fiul, sfințirea casei tale ai împlinit, tot așa cheile împărăției le-ai dat celor ce te-au iubit. Doamne, focul iubirii tale să ardă ce-am greșit, iar rodul cel de taină, prin noi să lămunțești cu râul însutit. Lacrima învierii neamului, Doamne, dăruiești neharul, credința, puterea de jertvă a mucenicilor Tăi, ca să ducem cu Tine crucea, așa cum Simon, Cirineul, Te-a ajutat, și pentru lacrima durerii noastre, neamul nostru s-a scos din păcat, ca semn că prin cuvântul Tău, cel binecuvântat, l-ai înviat.